by Buenas tardes, amigas e amigos. Benvidos a este programa de sempre Galicia. Aquí, de Radio Corneián, o 104.6 FM. Se xan vostedes benvidos, hoy un 15 de abril, que vamos a estar aquí, pois hoxe estamos acompañados. Temos eh, xente no estudio, eh, que case sen moitas é das veces, pois... Que é unha delicia poder ter a alguén aquí nos estudios connosco Hoxe temos a un escritor, a un gran escritor Pero despois, dentro dun anaquiño debullaremos cousas con él De acordo, amigos? Eh, vamos presentar ese equipo que temos por aquí Que hoxe temos que disculpar a noso compañero Xulio Couchil Que por cousas allías a él, pois non está connosco pero supoño que tendrá un anaquiño quizás para poder escuitarnos un pouquiño. Eh, así que temos aí nas vías de son o noso compañeiro Kiko Belenchón, muy boas tardes Kiko, e este quelles fala Armando Fernández. Eta tamén temos nos estudios a un a escritor que falábamos, que é Tomás María Porta. Eh, vamos a, despois de escutar as noticias de Galicia, debullaremos algo con él. Así que, Kiko, algo de música para darlle ensalada a todo esto. do filhaneiro hai dúas pedras da xento unha e pra namorar outra bueno, pois, vámonos nestos intres vamos a recibir a crónica semanal de o noso amigo Óscar Rey alá desde a Costa da Morte moi boas tardes Óscar Ola, moi boa tarde, inda que en estes momentos non me atopo precisamente na Costa Morte estou no Concello do Leiro, supoño que mo oh, sonará Hombre, mera, min, sí Mera, mera <risas> aquí estamos que estou aquí con partido de, de baloncesto Oh, pero, mira que ben Pero ben, ben, que tal estamos? Pois pues ben, ben, aquí nos estudios acompañados dun escritor dun escritor Tarra... Cataval eh, eh, De, de bueno, de Barcelona. Pero estamos con él que nos va a presentar un libro que tempo escrito tamén, aunque é catalán, pois pues, tamén escribe algo a Galicia. Bueno, pues nada, nós ¿no? temos este estes días eh, no plano así máis complicado eh, saber sabedes, bueno, o gran problema que está uh -huh. vendo ahora mismo entre bateairos eh, bueno, os intereses dos bateeiros aquí sí. na Costa da Morte, en toda Galicia concretamente sí. e eh, tamén o que é o mundo do percebe, porque bueno, todos aqueles que coñecemos un pouco como funciona isto, sabemos que eh, Para criar micellons as pedras necesitan mesilla, que claro. bueno, ma, o sea, crea, ¿no? Eh? Sí, exactamente. El problema que cuando se extrae da das pedras, o, o problema fundamental uh -huh. que hay aquí combértese en que bueno, deisan de estar en este caso as pedras disponibles para o prosebo. Prosebo uh -huh. nun nace de se esquilma esa mesilla. Entonces, uh -huh. hay un conflicto de intereses muy grande donde bueno, aquí nos eh témolo moi claro creemos que, que a costa mm, da morte tense primar fundamentalmente pois eh, o que va sendo a súa tradicional arte, arte marisqueo é, é fundamentalmente xa los proseveiros porque para mm -hmm. nós é un sector pois clave de futuro non un, un, un, concretamente pois corme fixear bueno todos mm -hmm. estes portos de mar onde procede é, é importante pois non nos podemos permitir xogar con eso. Entón, mm -hmm. eh, sabemos gran por, da gran porcentaje que teñen xa asignados os, os bateeiros para poder extraer mesilla e claro, nós temos que nestes momentos pois, pois, eh, posicionarnos eh, evidentemente con máis débil e ademais coa, coa forza que necesitamos para conservar o pouco que temos xa non é fácil vivir na Costa da Morte por encima se vamos perdendo pois, todos os nosos recursos pois, comprenderedes que a cousa se pois, eh, complicaría moito máis así que estamos así é, no, no plano da, da conflictividade aparte, pois, comentarvos que eh, sabedes que o río Añons, pois estuvo con, con varias inundacións durante este inverno é algo que... Rec que recurre bastante, sobre todo en zonas como Carballo Ponteceso, a xunta de Galicia van a necesitar ahora 1,2 millóns de euros en obras para lutar contra as inundacións uh -huh. en torno a Allóns, concretamente, pois pues, eh, pues, eh, destacan as actuacións en, Carballo, en que uh -huh. Hay que decir que Ponteceso, o núcleo de Ponteceso, tamén está a sufrir cada ano, pois bueno, non sempre coa mesma eh, dureza, pero uh -huh. tamén estas inundacións que traen puros grandes problemas sobre todo ao sector do comercio, e non parece haber unha solución fácil, nese lle está prestando moita moita solución destas altas esferas, así que esperemos que isto sexa o primeiro paso para continuar, digamos, pois eh traballando nesse nesse sentido máis cousinhas que contarvos pois decirvos por exemplo que os eh, bombeiros retiraron un cadáver dunha mena torre eléctrica da, da Laracha no día de hoxe É tamén en este sentido hoxe pois, houve unha intervención de emerxencia no Porto de Corme ao que uh, acudiu pois, o, o GES o, bueno, o que é o Grupo de Emerxencia Supremunicipal Protección Civil e o, e o Helicóptero para trasladar a un xoven que parece que se desmayou eh, que nestes momentos pois, a tapa eh, estable, pero bueno, uh -huh. é destacar tamén que queremos eh, deixar por aí Despois outra cousinha Sogama a premios concellos a implantar a recollida de orgánicos. Ah. Estáse mellorando bastante no que é a, a digamos a reciclaxe na Costa sí. da Morte porque se vai concienciando pouco a pouco pues, eh, no na importancia da separación, na importancia de reciclar todo o que lo que sexa posible, uh -huh. incluso pois pues, están poñendo en marcha o programa de composteiros que nos uh -huh. permite pues, eh, nas hortas, sobre todo aquí nas zonas rurais, non, que pues, eh, utilizar composteiros para poder Eh, facer o noso propio abono uhum. e agora a eh, xogama so tamén incide na a población que xa non é un problema só de concienciación se si queremos baixar ao recibo da basura, como digo outros, se queremos facer unha recollida moito máis eficiente, se queremos de alguna forma, pois, eso, reducir custos nos nosos consellos, que redunden pois, eso, en, en reducir os, uh -huh. os recibos da, da, do lixo, pois é importantísimo que eh, se empiece facendo, pois, unha, unha recollida selectiva como, como Dios manda, non? Exactamente, sí, sí. señor. Eh, Hay países, eu, por exemplo, que vi a xei ao norte de Europa, donde isto xa leva moitos anos de, van, de vantage, non? Eu creo que o tema da reciclase no norte de Europa é algo pioneiro, mm -hmm. pero eh, aquí non nos quedan cosas por facer Outra cousinha destacábamos esta semana pois a importancia non da recuperación de, de diversos eh, edificios históricos e alguns deles están postos incluso a venta, non? Destacábamos, por exemplo, na ría de Corcubión dous castelos entre comillas mm. por pues que se pueden comprar por 8 millones de, de euros salía salía aquí no o, oh, también, oh, sí, oh, sí. <risa> e incluso que salió a apoya la polémica Das, eh, a puxa pol, pol, polas torres de Nogueira en Coristango non? que sí, sí. é un eh, que está aí tamén en marcha Bueno máis cousas interesantes en marcha as obras da reforma do centro de saúde de ZAS que tamén eh, uh -huh. bueno, é importante destacar pues, eh, que a situación non estaba moi ben deste centro de saúde uh -huh. e por fin empezan esas obras tamén que o Concello de Fisterra se, se adire o protocolo BioGen contra a violencia de género que vai a permitir uh -huh. pues pois pues, de alguma maneira os pues, casos de violencia de género pues, tenos todos automatizados dentro deste programa a nivel estatal uh -huh. e por último destacamos que vai haber unha asamblea de veciños en San Cremenzo, en Pazos, en Zaz uh -huh. eh, coa visita do alcalde e tamén que alternativo dos veciños en Fisterra vai a organizar unha xuntanza, unha asamblea para que podan acudir veciños e veciñas a súa arriba, a parroquia de, de Sardinheiro, uh -huh. a dar as súas opinións e suxerencias a esta nova alternativa veciñal que se vai a presentar ás eleccións en, en Fisterra. E por último, ahora sí, José Manuel Veiras vai a estar en Espiral maior en Carballo, eh, o próximo martes. Así que os que queran achegarse, que eh, accedan a pasión a Espiral maior a ver todas as actividades que que ten preparadas para este mes, entre elas o Vineiro Martes estará por a tarde Xoxé Manuel Veiras, o histórico político nacional, eh, Galegos, nacionalista, sí, nacional señor, nacionalista. O señor Veiras. Eh, sí, <risa> señor, unha, unha eminencia. Eh, okay. Podemos estar más ou menos de acordo con moitas cousas del, sí. pero, dende logo, é unha eminencia e eh, sí. oilo falar é un auténtico un auténtico prazer. Pois pues, está aquí y... as noticias. Pois pues, moi sí, ben, Óscar. Bon. Un placer como sempre, pois, Que desde aí nos chegan as novas e, e como xe decimos sempre, que as cousas vayan ben e que tiñas moita sorte. Pois nada, recordar xos eh, ointes que poden visitar a nosa página web www.pasa.gale que, que mañán sempre en Galicia se emitirá en Radio Roncudo e Radio Neri, a partir das 10 da mañán. Boa semana. boa semana a todos. Igualmente, Óscar. Unha aperta moi forte. Unha aperta. Pretencioso, nin todo poderoso, só queria ter Un momento de lucidez contida A tocar unha saída As neuronas derretidas Só buscaba prever de parir cada esta